بسم الله الرحمن الرحیم پته یې سیرو قران کې منګه د 16 مزید فیه داغي ابواب هغه منګويلي د صفه نمبر 86 پورې منګه ویلې دي ننبه منګه صفه نمبر 87 هغه وایو د ثلاثي مزيد فيه حوالي سرا مزيد چکم بازي خبري دي اغه باز ذکر کو دلته مختلف ابواب ذکر کوي سلاسی مزيد فيه کې باب افعال كه فعل ماضي که فعل مازی اور فیل مزاره کا وزن نو د مازی نی لنبنی سی غر آغسته دا افعلا او د مزاره نی لنبنی سی غر آغسته دا لنبنی ده دی گردانو کئی افعلا افعلا افعلو افعلت افعلتا افعلنا افعلتا افعلتما افعلتم أفعلت أفعلتما أفعلتن أفعلتوا أفعلنا يفعل يفعل يفعلان يفعلون تفعل تفعلان يفعلنا تفعل تفعلان تفعلون تفعلو تفعلو تفعلين تفعلان تفعلنا أفعلوا نفعل تيشوا قدار مختلف خ اوزان ذکر کړی دي دغه مختلف او موضوعات ذکر کړی دي مثالونه دي لکه ارسل يرسلوا دغه به ارسل ارسلا يرسلوا يرسلان يرسلونا دا رنګ ينزل ينزلوا دا ټول باب افعال نه دي اكمل يكمل انعم ينعم انعام احسن يحسن احسان ابدع يبدع ابدع اخلص يخلص اخلاص اصلح يصلح اصلاح اهلك يهلق احلاق افلح يفلح افلاح اطعم يطعم اطعام اصرف يسرف اصراف ادخل يدخل ادخال او انکر ينکر انکار اخرج یخرج اخراج ٹکشوا پکاردا د دا چتاسو د یو یو دا ګردان د اولی یو دا سوار ل سیغي د ماضی هم لی کې او د مضاری هم لی کې دویم باب ده اوغه ده سلاسی مزید فین تفعیل تفعیل ته ل او د فعل مضاری دا بس داغه یو یو سیغی ذکر کړي ده تفعیل کی په فعل مازی کې هم شدوی او مزاری کې هم شدوی فعل یفاعلو تفعیل فاعلو فلی مازیده یفاعلو فلی مزاریده و تفعیل مزدر ده مثالونی ورکری دی علم یعلم و تعالیم نزل یونزل و تنزیل تنزیل مغدا تفعیل پو وزن بکنه فضل یفضل و تفزیل قرب یقرب و تقریب کذب یکذب و تکذیب کفل یکفل و بدل یبدل تبدیل، کرم یکرم تکریم، کبر یکبر تکبیر، بلغ یبلغ تبلیغ، حرم یحرم تحریم، بشر یبشر تبشیر، فصل یفصل تفصیل، قدم یقدم تقدیم، او خرج یخرج تخریج. درم باب ده مفاعله داغیه او سی غد مازیزی کر کرده ده بلی ده مزاره مفاعله مزدر ده فاعله فیل مازیده او يفائلو دا اذا فعل مشارور بنبان اسی غداه مفعلا دی مزدر ده فاعل يفاعل و مفاعل بے دا فاعل کا ردان مثلا دمخ کی بابنا دا اگین ایو لفظ روالا دا عللم ردانه علم علما علمو علمت علمت علمت علمنا علمت علمت علمتم علمت علمت علمت علمت마 علمنا يعلم يعلمان يعلمون تعلم تعلمان يعلمنا تعلم تعلمان تعلمون تعلمين تعلمان تعلمنا اعلم نعلم قدار يوسف على يفاعل تراشا قديمى مثالونا قاتل يخاتل مقاتل جاهد يجاهد مجاهد خادع يخادع مخادع فاجر يفاجر مفاجرا اف یونافو منافه جادهله جاادلو مجاادله خاطب به یخات به مخاتبه عقب یقب به مظاهره کاات به یقاات سابق صابق مصابقه عشره یشره معشره صار ايصارع ومصارعه صاحب يصاحب ومصاحبه نازع ينازع ومنازعه ديك شو دی اوس دکې نو به به دا غي مثالونه هغه پسې وایا د دی اوس گردانو که مثلا قاتل قاتلا قاتلو قاتلت قاتلتا قاتلنا قاتلت قاتلتم قاتلتم قاتلت قاتلتقاتلتم قاتلتن قاتلتو قاتلنا يقاتلوا يقاتلون يقاتلون تقاتلوا تقاتلان يقاتلنا تقاتلوا تقاتلان يقاتلون تقاتلين تقاتلان يقاتلنا يقاتلوا نقاتلوا سأران الباب تفعل دع Let's talk to you بلما يكون في أحد الماضية وفي أحد باب تفعیل چې کم مخک بر ذکر شو پای <تصفح> کی یو لفظ رات فصل یفصل تفصیل به دې ټیبل کې یو لفظ فصل یفصل تفصیل او سورہ انعام کې منګه یوځه کې اکثره په درس کې ا بعضی ملګری زمنګا اغي خطا کوي کل چې موږ دویمه عقبہ ذکر کوو د عقبات 67 آیت نمبر 55 کې نو موږ وايو وکذلک نفصل الایات ولتستبین سبيل المجرمین نو د نفصلو بار کې موږ وایو چې د باب تفعول دې هلنک د باب تفعل نه بلکې باب تفعیل دې د تشوا باب تفعل کی باب تفعیل کی فرق دې چې باب ت فعول دی او باب ت فعول کې یعنی بار بار باربارغ باې تفعول د سره دی نه. بلکېغ باب تفایل دی ف د فصله ی فصلو کا ی فلو ی فصلانانی ی فصلونه تو فلو تو فصلانی ف فلو تو فصلانانی تو وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآَيَاتِ نُفَسِّلُ بَابِ تَفَعِيلِ لِخَا <تصفيق> تَتَفَعَلَ يَتَفَعَلُ پدهی مثالونا تَدَبَّرَ يَتَدَبَّرُ تَدَبُّرًا تَدَبُّر مَزْدَر دِ تَفَعُل مَزْدَر دِ تَدَبُّر مَزْدَر دِ اُس کتا تی اُس اڈی اوی لی چی دا تَدَبُّر دَسَدِي مصدر د ک فیل دی تبويدا مصدر ده د دې فیل تدبر راځي پر دې اصول کې مونږ یو شیر غلط وایو کله چې مونږ اصول وایو په دوره کې نپای کې مونږ وایو چې کله چې مونږ د مشرکین بل کواکب ذکر کوو نه صرف زد باځ غلطو اصلاح کوشش کوم نو <VI> بارځي <homes> کې مونږ وایو جه تدبر بالنجوم ولست تدري ورب النجم يفعل ما يريد واستدبر دا سلفظ نه دی بلکی اصل کی التغشیر اصلن دا سی دی اغه دی نه دی بلکی اغه تدبیر نه دی اصل کی د باب تفعیل نه او اصل لفظ سی دی تَدَبَّرُوا تَدَبَّرُوا دَبَّ ب تَفْعِيل نَ بَ دَرَ مِثَالُ نُ كِي يَوْ لَفَظ پَ گِدَام ائٹ کِي دَبَّ ب تَفْعِيل ب مِثَالُ نُ كِي دَبَّرَ يَدَبِّرُ تَدْبِيرًا بَابِ تَفْعِيل نَ دَبَّرَ يَدَبِّرُ تَدْبِيرًا نَمَا دَشِير مَانَس شَوا تَدَبَّرُوا بِالنُّجُومِ وَلَسْتَ تَدْرِي تَتَدْبِير تتدبیرونه کې پستورو سره ولست تدریヨタ تداپته نشتا ورب النجم یفعل ما یشاء یم یرید چر رب د ستورو چې هغه کای سچې او ته تدبیر د د عالم کې په دغه باندې پستورو با باندې مشرکین بالکواکب باندې رد کې شاعر متدبر یتدبر تدبرا تعلم یتعلم تعلمن تحجد یا تحجد و تحجدن تحجد مزدر دی تفکر یا تفکر و تفکر دا چه تاوزو پخپل بیدی الفاظو ته سوچ کوئی چې ترسو پوریم الفاظو ته پخپل غور و فکر نی کریاد ساتی تاوزو نپوئیگی پدی خبرو بانی تا دی وجه نظر بار باره تحجد مزدر دی او تحجد فیلمازی یا تحجد فیلمزاری او تحجد تفعل مزدر دی تدبر مصدر دي تعلم مصدر دي. تفكر يتفكر التفكر مصدر دي تقبل يتقبل تقبل تبسم يتبسم تبسم تبسم مصدر دي تمتع يتمتع و تمتع هجي تمتع چتو ايو تكبر تكبر تكلف يتكلف تكلف تربص يتربص تربص قران کی جراجی سبكي للذين يقولون من نسائهم تربس أربعة أشهر تربس مصدر ده تربس يتربس تربس تشبه يتشبه تشبه توكل يتوكل توكل تصدق يتصدق تصدق تقطع يتقطع تقطع تطهر يتطهر تطهر 100 بس نن د دا یو پیج دام کافی دی 87 نمبر 100 وردا تاسو زده کی انشاء الله نور به سبا وایو خیره